La llebre la cultua. Hi havia una vegada, en un bosc molt llunyà, en terres de la selva maçònica, on vivia una llebre amb la seva família. La llebre anava a veure diària, aigua diàriament a un riu proper, anomenat Amazón. El llar va adorar anar a buscar menjar entre els arbustos, tois i algunes vegades s'entretenia entrant en condors o boscos. La llebre era molt valenta i, com no tenia por dels altres animals, feia voltes pel bosc fins que trobava el menjar miró. Un diumenge, qualsevol, va sortir la llebre en direcció al riu. Estava bevent aigua quan va veure reflectida la imatge d'una tortuga a l'aigua. La llebre va fer veure que rebia la tortuga. I la tortuga, que era molt intel·ligent, es va adonar que la volia provocar. En aquell moment va recordar totes les males passades que li havia fet fins llavors. Per, per exemple, el dia que la lliure es va disfressar d'una tor tortuga per, per agonyar-se la seva confiança. D'aquesta manera la va enviar a un peny assegat en, en lloc d'un món mostrar-li el camí del riu. També va recordar que cada matí es burlava d'ella perquè corria més i arribava abans del riu. Finalment va tenir una idea general: Volia desafiar la llebre i demostrar-li que ella era més llesta. Va proposar de fer una carrera des del turó al riu, passant per la senda d'Ala Plana, on hi havia un gran arbre amb fulles de color ataronjat i grot, que feia una bona ombra. La llebre va acceptar el, des... el desampiament de la tortuga pensant que era molt més ràpida que la lenta tortuga. A L'endemà, de bon matí, va anar el dolor. El cocodril va ser l'encarregat de llançar el coco de sortida i va començar la carrera. La llibre i la tortuga van començar a córrer i la llibre de seguida va Prendre molta distància en passar al costat del gran arbre, confiant que guanyaria a la tortuga. Li, va, li van venir ganes de fer una migdiada i es va posar a dormir sota l'arbre. Men Men mentre la tortuga... Amb molt d'esforç anava avançant i avançant passapots, fins a arribar a l'arbre on va veure la llebre dormida com una marmota. La tortuga va passar sense fer soroll perquè no volia despertar-la. La tortuga va arribar a la meta i tothom es va posar a aplaudir. Amb els de l'ocell que comentava la carrera, la llebre es va despertar i es va posar a córrer com un jampenc. En arribar a la meta va canviar la cara quan va veure que la tortuga havia guanyat i es va enfadar molt. Tothom va cridar a la vegada. A partir d'aquell dia la lleure va prendre que no s'ha de menysprear els altres.